Серед пишної молоді, і цей прокльон примусив усіх неприємно здригнутися і замокнути. Проте, хоч і це гірко, зіткнув по довгій паузі кшемуський, а все ж таки, на мою думку, нам безпечніше бути в кільцях того удава. Прусія прагне протистати зростаючій могутності Росії і її союз з нами на руку. Може, потім і в прусаків з'являться хижацькі інстинкти. Але тепер інтереси Прусії і Австрії, звичайно, суперечать намірам Росії. А тому наш інтерес – шукати з ними спілкування проти москалів. Це інтерес благородного лицарства і країни. А Круль Понятовський про це не думає і має намір йти на поступки Понсковії. Зрадник, геть його до всіх дяблів, зарегло лицарство, потрясаючи кривулями і тупаючи ногами. «А вже ж, справді, – мовив Стемпковський, – це зрада. Але що ж робить Сейм? Верховна влада в нього, а не в Понятовського. Давно вже панує в нас золота свобода і знищено будь-яку владу короля. А якщо дійсно з боку корони помітне бажання порушувати наші верховні шляхетські права та скликати негайно ж Сейм підрізати королеві крила? Так, це треба вчинити якнайшвидше, – погодився Младанович» сповістити наших патронів і магнетарію, негайно, додавши Музький. Цього мало, сказав Пулавський. Сейм, звичайно, не попустить віжок королеві, але Понятовський може випросити в Росії допомогу. Невже до цього доживе річ посполита, скрикнув схвильовано плебан і, затуливши руками обличчя, похилив голову, плечі його тихо здригалися від стримуваних ридань. Щире горе Плебана вразило всіх у саме серце. Старі провели рукою по очах, а молодь, прикусивши губи, похмуро втупила очі в дубову з ясеновими квадратами підлогу. Тяжкі зітхання почулися в пишному залі і гнітюче повисли над лицарством. Понуре мовчання тривало довго. «Ганьба, ганьба!» – лиховісно промовив нарешті Пулавський. «Але впадати в очі нам іще нема чого» поки в наших жилах тече старопольська кров, поки в юнаків наших горять одвагою очі, поки нас захищає благословення Папи, Польща не згине. Найкращі сини вітчизни, найблагородніші і найславніші лицарі заклали вже конфедерацію в барі. Туди з'їжджається все шляхетство польське із зброєю, із своїми командами під прапор золотої волі шляхетської і незалежності ні від кого». «Віват! нех же є!» – вигукнули всі присутні, охоплені бадьорістю й надією. Нех же є!» – підхопив полковник. «Тільки треба дружно стати всім і вкрити конфедераціями всю Польщу. У короля військ немає, сейм ніколи не дозволить йому посполито рушення, а в нас береться кілька десятків тисяч безстрашних гусарів, левів, драгунів і тигрів-латників. «Славне лицарство!» – урочисто виголосив Ладанович – я відкриваю в Умані нову конфедерацію і запрошую під свій стяг у замок всіх славних героїв, звитяжних захисників Отчизни. Ми з вельможним паном ладні голови покласти за нашу кревну матку, за велику Польщу. гукнули всі в один голос, і витягли з піха в шаблі, що сяйнули холодним блискам лес. У всіх конфедерацій повинно бути одне гасло, підніс голос Пулавський. Проти короля і за єдність Польщі, за панування католицизму, за винищення з корінням схизми і непокірних схизматів. Так, підтвердить Семпковський, краще впертих винищити всіх до єдиного і заселити пустелю мирними рабами, аніж допустити спокусу. У той час, коли в залі дебутувалися серйозні політичні питання і обмірковувалися невідкладні в даний момент заходи, Дамське товариство не таке численне, як чоловіче проводило бесіди про просторих салонах замку, про свої інтереси, про нові моди, що приходили на зміну колишнім Старопольським, про майбутні шлюби, про скандальну хроніку магнатських дворів. Та проте злоба дня не давала спокою і прекрасній статі. Говорьки-цокотухи раз у раз переривали свої улюблені теми і переходили до тривожних питань, які стояли й перед очима безтурботних красунь, жахаючи їх своєю незбагненністю. «Вам добре, кохана пані!» – говорила уманський губернаторші, зітхаючи і відсцапуючись Товста.